Hej och välkomna till Podcast Select, äh, avsnitt 39 sa jag Stämmer bra det. Är. Äh, helt Min lästkunnighet var tydligen sämre än din blomstern. Ja, äh, ja äh, det har ju hänt lite grejer i veckan. Äh, mycket, äh, mycket på en och samma äh, dag också. Ja, det var inom en timme så fick vi jättemycket grejer. Vi med, det var en julafton nästan. Jag det, var det var nästan, det var så, det var nästan Jätt... som man trodde att de skulle luta och säga någonting tillsammans först. <laughs> ja, lite så ja. Uh, Innan vi går in ja ni hör ju vilka som är här Det är Roger och här blomsamt Hallå hallå, mm. hej hej, hej. Uh, Det är väl inget chockerande uh, Vilka som är Men uh, om vi ska börja med uh, Nintendos Lilla, jag skulle inte säga utan säng Men lite ja, oh, men det är väl Mini reveal i alla fall På, uh, på uh, NX Som nu mer heter Nintendo Switch som jag, nej. Jag gillar jag, namnet ja. mer och mer. Först var jag så här: oh, men sen bara, boys, ska vi spela på Switchen? Det låter som att man snackar med nätverksswitch. Jag tycker det låter lite tuntigt och typ lite ja, gulligt. Problemet är att vi har den här lilla bankapplikationen Swish också. Mm. Så att det blir väldigt likt för andra. Kom igen, switchar um. då då. <laughs> <laughs> bättre än Wii U i alla fall, får vi väl säga. Ja, det är det. Alltså det är ju inget, alltså, tar, om du söker på... Switch så kommer det upp skitmycket saker på Google så det, det är dåligt så sätt men söker du på Wii när den var stor då kommer det bara upp Wii. och det, det sånt där är så viktigt Det kommer säkert upp lite andra bilder också som inte du ville se. Um... Men, nej, men jag tänker att alltså, det, det kan vara väldigt viktigt typ, i början av generationen ah, ja. att ha ett namn som står ut men ändå låter bra och där var ju typ Wii alltså helt fenomenal försökte du WII då hittar du bara den det är inget annat som heter Wii Innan Nej. liksom. Och Playstation och då kommer det upp Playstation-saker. Xbox, då kommer det upp Xbox. Problemet med Nintendo är att de har ju bytt namn hela tiden. och har haft Wii, de har haft Gamecube och så vidare. Uh, Gamecube också så pass unikt, men den, den Switch är ju så här, om man söker bara på Switch man kommer vara tvungen att skriva typ Nintendo Switch i början, tror jag. För att det kommer, mm. sökresultaten kommer vara så himla blandade. Sen får vi ju jag se långsiktigt. men det gör jag. Uh, Alltså, Switch är så tydligt. Det är nästan övertydligt. Så det är, det är, jag tycker det är ett tråkigt namn. Det kunde vara ett lite roligare namn faktiskt. Det håller jag med Men vi har ju det namnet som eh, visar sig inte stämma, som läckte ut bara några dagar innan. Nintendo Duo. Jag tyckte ja, det hade varit bättre. Nej, oh, det tyckte jag lät som en jäkla typ, uh, typ handkräm eller någonting. <laughs> jag vet inte. Duo, it's dual, dual effect. Eller, because you're worth it. Och nu börjar han blanda oh. reklamfilmer. Nintendo. Nintendo. Nintendo. What? Nej. Oh, Nej, men alltså. De har ju haft en del roliga namn genom åren. Uh, namnmässigt tycker jag, att jag fått vara GameCube var det bästa. Gamecube är, awesome. GameCube är fantastisk GameCube och Dreamcast. Bästa. Och GameCube är den bästa konsolen de har gjort i utseende mest också, tycker GameCube. Ja den är så vacker alltså. Du kan ta det handtaget och bara hallo boys. Ja men vad är handtaget till för? Ja, det här har skulle pratat om innan. Vi har pratat om det innan. Vi kom fram till att det har ingen betydelse. Man kan gå och hålla den och se snygg ut på stan. <laughs> det är på... Men du, du är ingen gud är ingen Kännas sträna står utanför med sin bulla. i i säfflet med en GameCube och -bar. brudarna bara stannar och går. <laughs> ja, staden gud glömde. <laughs> det, det var nog mer en gud som glömde den här staden. <laughs> så uh, hemskt mycket om ursäkt till alla Säfflebor som lyssnar. Uh, nej, nej, men nu är SVT-programmet böggda så får vi använda det istället. Uh, nej, men alltså... Det, det känns lite, alltså quote-unquote, klassiskt Nintendo-namn, Switch. Men man kan jag, inte vara förvånad efter Wii, Wii U. Alltså, jag, alltså, jag, jag, jag förstår. Ja, var för jag förstår ju att varför de håller till efteråt på eh, Wii U. För då var det både win och sen var det du också, i och med att du hade den här skärmen. Så det var både vi och du tillsammans. Men eh, det skapade ju väldigt mycket eh, problem i hos de som skulle sälja maskiner sen. För att folk trodde att det var en, bara tillägg till eh, Win. Att det inte var en ny konsol. Det bästa de med, med Win var ju alla som skämt om ambulans. bara, <laughs> när det Kunde man inte men, bara döten till, till eh, The Nintendo? Det hade jag gillat. I USA så är det typ mycket så att man säger bara, he's playing the Nintendo bara, he's playing mm. on the Nintendo, mm. typ. Så att det har ju blivit så, jag vet inte, rätt mycket i också, men jag, alltså jag hör amerikanerna alltid snacka om det. Att typ föräldrarna refererar bara, ah, oh, he's playing on that Nintendo Super Mario mm. Brothers och stuff, liksom. Så att hade man bara kallat den för Nintendo System, typ, eller Nintendo. Då börjar du rätt med bara Nintendo Entertainment System, nästan. Mm. Ja. Och sen Ballar du och sen det därefter. Ultra NES. Ja Jag visste Ultra 64 som heter... skulle heta USA. Precis. Det kanske hette det till USA? Är det jag Nej, det är en 64-odatt. Ja, då var det bara någon. Jag vet att jag har haft reklambilder och så att Ultra 64. Ja, det var kodnamnet på den. Eller var i den äh, arkadmaskinen Var det som hette Ultra 64, um, 64. När uh, Surfing ju, Inte Cruising USA Släpptes på arcade -maskinen. Så uh, i, ah. min, i, I min lokala Video uh, hyr, Uthyrning Så hade han Ett arkadspel Med Cruising USA Och då stod det Ultra 64 På den Ah okej okay. Det var arcade mm. mm. Sen fanns det Ultra 64 DD också Med tillägget Ja ah, 64 det också var DD Dual drive Eller disk drive Är det Ja men Precis. hur tror ni att ni kommer referera till konsolen? Jag kommer kalla det för Switchen eller Switch. Men Switchen ah. typ, man snackar i folkmunt typ. Ja, ah, jag köpte ett Switchen där när ni har spelet. Alltså, alltså visst, man kan... Jag är fortfarande inne på det här, Men Switchen så är det väldigt lätt både på grund av dialekter och annat att folk hör Switch. <laughs> eller eh, Switch man är så pass van vid den bankappen alltså, Spelar man och jobbar på Swish ja, Pratar man om spel med någon som pratar om spel så vet man vad man menar så är det, ju. Det, är inte Förhoppningsvis. Att... det kommer inte bli Förhoppningsvis något... Jag köpte nu ett spel till Switch. Swish Va? Det är inte... ja, coin ja. men De flesta fattar vad man menar jag, jag, tycker, jag, jag tycker inte jättemycket om namnet Jag tycker det är alldeles för talande alltså det, det, är liksom... ja, det är en switch Det är ju det Man kan ju switcha mellan de två olika Men Nej, då kunde du det något coolare. Det, jag tycker de är, det är alldeles för övertydda med vad det är för någonting. Ja, jag, jag tycker förutom att har hade, hade varit bättre att ha kvar. NX hade varit ett coolt namn. Ja, även fast vi inte vet vad NX betyder så hade det ändå varit någonting. Nej, men NX, alltså, alltså, det, det, det rullar ändå fram mm. när man säger Vad det. betyder Xbox liksom idag? Nintendo Next kunde de heta då inte den ja. next. Jo. Det hade också funkat liksom, tycker jag. Jag har en kompis som kommer att kalla den för NS helt enkelt bara. Mm. Det funkar också. Det, NS. det är just det helt NS hjärnan. vi har ju varit med du, och spela lite du, NS då? eller. Ja. Ja, ja, lite ja, more Kart ja. på NS:n. Det rullar ju faktiskt bra. Mm. Jag ja, det det måste se Swishen. Mm. <laughs> man tror folk bara snackar om Switch Ja. Jag har inte tänkt uh, på det faktiskt, men det är, om, om en tant hör det kanske de, tror man ska råda ut. <laughs> om, om en tant... Men hur många tantor springer ut med Switch? Min mormor mor har faktiskt... Äh, nej, vänta, hon är inte... Min mor nu ha Switch. Nu oh Switch, nu jag Switch. Det har dragit. redan börjat. du ser att på en Epidemin är redan ute. Det är kört, om jag, om, om, NS om ni... funkar. NS funkar. Jag ska försöka börja med NS. Det räcker. Mario Kart till NS. Mm. Det är som... Mm. Eh, PS4, alltså det är näst det är Det funkar. Exakt. Oh, Oj. Oj, jag har inte sänkt om, men om vi Nej, ska... men jag vill inte röra det just nu för att jag har den kopplad där och den, den ligger så bra nära datorn. Det kan inte grejer med den just nu. För då kan det, kanske uppkopplingen störs här. Och det vill jag inte. Fortsätt! Nej. Ja, det kanske blir lite bra vibrationer <laughs> i podcasten helt enkelt. Mm. Uh, nej, men uh, om vi ska gå igenom uh, själva utseendet så det är väl där jag har störst... Det är inte problem, men jag tycker... De kör ju exakt samma styrk som... Uh... Ja, det är ju Nintendo Wii U, fast med löstagbara handkontroller. Uh... Tableten, ja, Det känns princip. som typ lite det här vad Wii U skulle varit från första början. Ja. För att man kände typ att Gamepaden var så ja, ah, det är nice, men vänta, så alltså, jag har ju en iPad. Och, eller jag vill kunna ta med mig den. Och bara Nej, nej, du måste vara typ två, tre. Du får bara vara... 5-6 meter från TV, eller det, kunde, det beror på hur du var med väggar och så. Jag kunde lägga mitt sovrum i förra lägenheten om jag typ såg konsolen med ögonen, men rullade jag över till andra sidan, och bröt det ju liksom. Nu tar de ju faktiskt idén att ja ah, handkontrollen är spelkonsolen och vill inte spela i sovrummet bredvid, eller bara sin i så bara docka den. Och jag köper den, alltså jag, designmässigt det som jag stöter mest på är att den känns otroligt generisk i typ designen. Alltså det känns typ som något du hittar på Svarta marknad i Taiwan typ Som man tryckt upp typ 10 000 exemplar Och kallat typ för Playstation Taiwan Men jag, jag tycker dock dockan ut som en brörost Alltså när man, när man ser den här reklambilden När han tar den här i tabletten och sätter ner den i dockan Så är det som sätter ner den i en <laughs> Är Hur <ju> gott <laughs> gott Nej men, men alltså, ja. det, det är något råg vi är inne på i chatten här När vi satt i det Det var att jag gillar färgen Den här mm. grå, svart, grå, metallic borstade stålgränen och inte slippa det här rensvarta eller bara vita. Få lite, lite alltså Det andra. känns ju mycket mer vuxet och det måste man säga om reklamfilmen. Jag såg inte en enda jäkel som var under 18 år alltså. Det var ju bara typ 20-35-åringar. Tog, tog, du, tog du lägg på dem? <laughs> ja. Nej men, nej, det är inte, men de, de såg vuxna ut alltså. Och, och nej, det, det tycker jag... jag säger väldigt mycket för jag kommer ihåg när man utan Wii U överlag var marknadsföringen det första vi ser i trailen det är en medlånersman, sitta i en villa troligtvis, eller en stor lägenhet eller någonting. Han är troligtvis pappa eller någonting, eller har ett förhållande där, sitter där, sitter spela Zelda i soffan. Det säger otroligt mycket. Det är den första personen de vill visa upp. Jo, och det är de som växte upp med Nintendo. Och det är skitsmart, för att de börjar fatta att barn idag bryr sig inte om Mario som vi gjorde. De, de bryr sig inte, de vet knappt, eller okej, de vet vem Mario är, men och förutom Pokémon de, de har inte samma... De har inte samma koppling. Till... Nej, precis. För de är liksom Call of Duty och typ... Alltså vad heter det här? Anger Birds, det är liksom deras typ nostalgi när de börjar växa upp här nu. Så att, jag gillar att Nintendo inser att deras core-publik är vuxna människor som nyss har börjat få, liksom, eller inte nyss, men många. Nu har de börjat få liksom, disposable Wexting. income. Ja, skulle också. Han är ju skägg här i videon. Det visar ju att han är över 20 förhoppningsvis. Nej, men alltså, not, not, alltså, hela både Wii och Wii U-marknadsföringen, där var det med till, alltså, ut till massmarknaden, alltså hela ah. familjen, att ni skulle samlas runt. Det. Nu känns det mer personligt att det är din eh, upplevelse. Ja, var, var, var, antingen om du sitter i hemmet eller om du tar, tar det med dig. Utan det, det är mer personligt. Det var det jag reagerade på. att Han sitter och spelar hemma. Sitter och spelar i soffan. Ska han gå ut och gå med hunden? Liksom. Och då tänker jag, okay, jag måste gå ut och gå med hunden. Jag är en vuxen människa. Jag måste ta hand om liksom, mina ansvarsområden. Och bara, ja om jag vill fortfarande spela lite. Så han går ut och går liksom och sätter sig med i en park typ. Och den springer runt lite och han spelar vidare. Kommer hem och sen är det, är det någon video senare förutom att de är på flygplats och visar att ja ah, jag ska åka på en business trip eller jag ska göra dittan och dattan. Så är det några som går och spelar basket och sen kommer de andra och vill spela basket. Ja ah, men då går de och sätter sig och så spelar de lite basketspel på den här. Och, mm. och det är någonting som, det, det osar liksom känslan att det här är en publik som har växt upp med tv-spel. Eh, alla spelar kanske inte jättemycket idag men vi vill locka tillbaka dem och vi vill Alltså spela på nostalgi känslan och brandkänslan med Nintendo. Jag tror att det är liksom mm. en full... De inser liksom att barn idag är inte en målgrupp som vi kommer kunna tilltala. Det är inte värt Nej. att göra det. Det är bättre att tilltala de som är otroliga stora nördar. Eller de som har växt upp med det. 90s people, 80-tals folk också. Men otroligt riktat till 90-tals människor känns reklam. De, de, de, de lade tillbaka de, de de tappade med Wii U. Exakt, de som inte har haft en Nintendo-konsol Nintendo som Gamecube. Mm. För att när de såg Wii så tänkte de motion control, this is Gears of War and Uncharted och så hoppar de, hoppar de över, eller så slutar de att spela kanske. Och så känner de att ah, det finns många som växte upp med Pokémon, det finns många som växte upp med de här franchisen, det är med Pokémon Go här. Det här beslutet tog man ju självklart innan Pokémon Go var en framgångssaga men det är liksom det, det, det är väldigt tydligt att vi, Nintendo säger det här är vår mål, målgrupp. Det är de här vi kommer satsa på. Det är de här vi kommer göra spel för. Vi kommer få Pokémon, vi kommer få Mario, vi kommer få Metroid, vi kommer få Zelda, vi kommer få alla de sp spelen som ni som växte upp med Nintendo bryr er om. Mm. Jag är inte orolig en sekund för att vi ser bara folk som är 25-35 här och det är alla de som växte upp med Nintendo och det är de som kommer köpa konsolen. Det är inte mamma och pappa längre för barnen bryr sig inte om Mario tyvärr på samma sätt. De gör inte det. Och så speciellt inte typ Zelda och typ Sonic. och, och Nu är Sonic varit typ synonymt med Nintendo på sista tiden men Ja, jag gillar det som fan för att det är vi som är excited about Nintendo. Det är inte typ Kalle på typ 12 bast. Nej, nej, nej. Alltså han vill ju ha en, han vill ha en Playstation eller Xbox som han kan spela Call of Duty och Battlefield och sånt. Och FIFA. Ja, precis. Så att jag, jag tycker man gör helt rätt. Det här är det jag har jag känt hela tiden. För att de ser att Wii U sålde vad är den nu? Typ 13 miljoner exemplar eller sånt där? Typ. Säg 13 miljoner. Det är ju katastrofalt dåligt. Vilka har köpt det? Jo, folk som spelar mycket spel. attach på spelen är helt sinnessjukt. Jo, alltså, jo, det typ, men, alltså det är ju typ hälften för... av alla som har en Wii U äger Mario Kart och jo, liksom det är spelen som... Nå, så har ju inget också. Ja, men just det att de som väl köper en Wii U, de är liksom dedikerade gamers ja, ja. för Nintendo spel och de märker att det är inte många, det var inte som på Wii-eran typ när attach per konsol var typ ett spel utöver själva det som följde med liksom. Det var ju typ Nej. ett, komma, alltså det var helt katastrofalt dåligt. Det var bara en liksom boxning och golf och bowling simulator för 90 av människorna typ. Statistiskt. Mm. Alltså det, var hem det var en värdelös spelkonsol så sett. Wii U är en fantastisk spelkonsol. om Man tänker att folk faktiskt spelar väldigt mycket spel på den. Sen, sen är det problematiskt att det inte är många tredjepartsspel. Jag är bara troligt glad att Nintendo inser att deras publik det är Sjöland, det är Roger, det är jag det är inga andra. Det är de vi fokuserar på. Resten får komma. Mm. Toppen. Mm. Men om vi ska in på det här med handkontrollerna för det fanns lite olika sätt att använda dem på. Eh, när du sitter i eh, hemmet då har du två stycken val. Antingen kopplar du. Eller du, du sladar av de här delarna. På var sida av tabletten. Så att det blir ju. Så det blir precis som. Wii Uns handkontroll. Eller så släder du på. På ett litet stycke. Så att det blir mer en traditionell handkontroll. En batteriklump tror jag det. I det kan det. Det nu vara ja. Oh. Eller så går du den vägen. Som jag kommer göra i 120% av alla fallen. pro kontrollen så de bekräftar redan från dag ett att det kommer vara en Pro Controller till den. Ja, det är så bra. Också. Det är det enda handkontrollen jag kan använda till den. Hands down. Det var ju det, det, var det jag var skeptisk till hela vägen fram till revealen. att Hur de kommer de göra med handkontrollen? För att jag vill ha en standard handkontroll. Det kanske jag som en gammal gaggy, men that's Nej, how alltså I... Jag kommer, också köpa en Pro jag kommer köpa en Pro Controller på launch och kan du spela alla spel med den så kommer jag garanterat att göra det med den. Ja, det... Alltså, jag... Jag, jag vet inte, tableten på UE Jag tycker fortfarande att det är för bökigt Det är för, böket, det är för alltså stort och klumpigt Ja, och enda gången du kommer köra så Det är ju när du on the go Och det är ju liksom, bättre än inget Alltså enda gången jag kommer använda Liksom bära med, med den här Det är typ jag skulle lägga mig i typ ett annat sovrum Typ någon i över liksom Om man känner att, okej okay, jag vill fortsätta spela Hur många jag vill... sovrum har du? Jag har ett soverum. Lägger <laughs> man alltså, ett annat soverum? <laughs> men, men soffan kan ju vara ett sovrum. Det beror på hur okay ung du är. <laughs> men, um, jag, alltså, jag kommer ju bara använda en typ. om jag ska typ, Man inte vill störa en person. Gå in i ett annat rum. Mm. Eller att man typ ska iväg till föräldrarnas sommarställe. Eller typ väg några dagar liksom. Då kommer jag spela på gamepaden. Eh, eller hur kallar för gamepaden? Men eh, switchen. Eh, mm. Eller ns -an. Så att då kommer jag spela så annars om man kan kommer jag också spela med Pro Controller för det är onekligen alltså de visar upp den i slutet att de var på ett e-sport-event och spelade Splatoon mm. och då spelar de just med handcontroller för att visa att ah, det här är för er som faktiskt bryr sig om ergonomin och var så bra som möjligen ni möjligen kan vara i ett spel mm. så de visar verkligen upp alla. Liksom. Och, och vill du vara pleb så sitter och, sit och spelar liksom, basketbollsspel på en kort typ med små kontroller typ, som man kommer tappa bort direkt. Så ja, kan det också... så är sjukt obekvämt ut att sitta med de små där. Alltså, sitta och spela med ja, de, det går ju <laughs> ja, inte. Ni, ni, ni såg det stöckkriset de. var på eh, den. Alltså, mm. vi, vi snackar så. Det sprites om det var som under en krona i storlek. Det stöckkriset. Alltså, den mm. vanliga d -padden. Det kommer ju... ju bara tilltala folk som inte spelar spel mycket och inte fattar. Alltså, det såg ju roligt ut när de satt och spela Mario Kart. Och de har en styrspak och de har fyra knappar. Alltså, det såg ju roligt ut när man bara satt med en liten plastbit och bara... Ja, men det, det ser ju fruktansvärt det... obekvämt ut. Jag tror liksom att det går inte ja. att hålla i den. Om man tittar hur de håller den. Alltså, det ser ju, ju skit obekvämt ut. Sen får, ni ändå, sen får man ju också lägga till på undersidan av den här handkontrollen och ta bort. Alltså, det är ändå... Det går ju ändå ut en sån liten... Uh... Det är lätt att se det på bilden. Men tänk er... En liten bulle? <går> en liten bulle. Nej men tänk, er, alltså, att hålla... greppet ska hållas bättre. Alltså tänk er, som uh, Som på Gamepaden idag. Som... och ju Expresskontrollen, uh, alltså de här uh, som sticker ut. men Man kan tilta kanske, man kan få ett, ändå ett helt ett okay grepp, <skratt> tänker du eller? Ja, alltså det blir alltså att det blir, det blir inget, det inget platt un uh, undersida så att säga. Utan... Men kolla trailerna och bilderna så alltså, förstår ni vad jag menar. Jag håller med Roger, alltså, det såg ju sjukt dumt ut först. Ja, och alltså, men... det är ju inte något så någon seriös kommer att spela, men alltså om du sitter där och så kommer de bara av och spelar Mario Kart bara, bara kastar en liten plastbit på dem bara kör hårt. ja alltså grejen är att det, möjligheten finns ju där. Bättre uh, än inget. Ja, precis. Uh, men som sagt där finns Pro Controller Confirmed day one. Uh, I'm sold. Uh, om vi då ska gå över till spel som vi vet är bekräftade till uh, till en eller till runt lanseringen. Eller som kommer i alla fall. Nu vet jag inte vilka de här. De står bara basen 2017. Så den där vi vet är att Zelda kommer, kommer dag ett. Vi uh, har Just Dance det nya också bekräftat. Vill jag minnas. Ja, ja det, det blir bekräftat på E3. Sen har vi Project Sonic 2017. Det är ett nytt Sonic-spel. Mm -hmm. uh, vi har Dragon Quest 11. Uh, och. Och då wii, U, eller wii mmo versionen Dragon Quest 10. Uh, nu hoppas jag att detta inte är något unikt uh, Dragon Quest till Nintendo. Så det jag vill ha det till en de här också. Uh, annars får jag spela det på uh, NS helt enkelt. Uh, det är de spelen vi vet om. Sen i trailen så var där uh, bilder från... Nu vet jag inte om detta är bara är alltså, något de har gjort för att visa upp... Uh, hur det kan se ut om man spelar. Men uh, det var ju något som såg ut som ett nytt Super Mario-spel. Och det vill jag bara ta. Uh, ja. uh, nej, men just gällande det spelet vi såg. Alltså jag tror inte de är dumma. Och vare sig det är liksom en alfa eller beta-stadie på spelet. Eller om det bara är koncept art. Så det ändå att man inte kommer köra ett liksom 3D World Land-spel. Utan Vyn är ungefär som den du hade i... Super Mario 64 och eh, vad heter det? Super Mario 64 och Sunshine. Eh, den påminner inte lika mycket om eh, Galaxy. Och det, tror jag, det hade blivit för knasigt att hålla på med såna här grejer när du ska spela på en platt. Det måste vara lite simplare. Det jag ser är att det känns väldigt öppet i vissa sektioner. Eller hyfsat öppet. Så att jag tror de kommer gå till något som påminner mer om 64-eran. Jag, jag, jag har videon framför mig och kollar. Jag, för mig att jag såg att man har hjärtan istället. Och det antyder också på att man har som in the old days att du inte blir liten om du tar skada utan att du liksom tar, du tar damage typ. Du kan ta damage tre gånger och så dör du. I tre gånger ja, så du, har nu, det nu, ju att du att du blir mindre istället. Men hjärtan har ju hatt det i Mario. Är inte det bara sällan som har hatt hjärtan? Eller alltså hjärtan. Alltså du har livmätar inte livmätare. För i 3D World så blir det så att när du tog damage blir du liten och sen dog du. Och det var ju taget från hela 2D Mario-grejen. Alltså senaste 3D World var ju typ 2.5. Ah, ja, ja du, du, som, du, ah, du, men, ah. du menar de här 3D. Ja, okay, nu exakt. Det. Så det känns som att man det är väldigt mycket som antyder på det. Och jag, vare sig det är The Final Game eller liksom det de håller på att utveckla, eller bara koncept så tror jag aldrig de hade visat något som inte... Alltså de, de visar ju upp saker vad det här spelet är på väg. Och vi har ju hört rykten som snackar om att det ska finnas ett mario vid lansering mm. Om de här det var någon butiks någon som hade sett ja han har gått ut massa och så här. Rykten och hit och dit. Och det är mycket som stämde här vad de sa. Mm. Och alltså, eh, jag tror att vi kommer få ett Mario-spel på launch så jag tror det är det vi ser här eller något väldigt liknande. Jag, jag, jag har sagt att du kan inte släppa Nintendo konsol utan att Mario spel vid launch. Det, det funkar ja. inte, alltså det ska vara ett Mario vid lunch, punkt Har du ett Mario och det nya Zelda inom, inom, från mars till årets slut så är det en skitbra start. Ja, jag vill höra dem daget. Uh, i alla fall Mario. Alltså, ma jag tror Mario Zelda, får vi dagat. Zelda är jag lära, med Mario är det, det, det spel du måste ha för att det känner alla till. Jag håller Mario högre än Zelda personligen, ja. så att, uh, jag tror att, uh, att jag tror vi får Mario på launch och så, sen räcker med något annat hyfsat stort och sen får vi Zelda någon gång i året och så något annat stort på hösten. Men I mean, guy, att, att, att få ett Mario Zelda, och Zelda... Zelda skulle ju släppas samtidigt som Wii U-versionen. De skulle släppas simultant både Breath of Wild, både på Wii U och uh, uh, NS. Okej. Okay. Så de har ju sagt Mars på Zelda. Men det är mycket mer att de, de släpper konsolen i början på Mars. Och sen kanske sälja kommer i slutet på Mars. Så det kommer ja, får i alla fall in i samma landsplay. Äh, kom... vi se? Ja. Ja. Nej, det var inget speciellt. Uh, sen det var då... Uh, Splatoon gameplay. Uh, ja, det är också Men... bekräftat. Uh, nytt uh, Mario Kart-spel. Uh, Vänta, fråga. Det. Bekräftat att det är gamla versionen eller ett nytt? Det, äh, att det är att det är gamla versioner. Jag skrev ja. dem i alla fall. Okej, okay, så de kom spel. portar Splatoon alltså? Nej, ah, så visar de kanske bara att de kan. Alltså så. Jag tror att det kommer komma ett nytt Splatoon. Men att de bara visar upp det gamla nu. Det, ja, det, är, det, det, är, det är ett spel det blev, det blev både året shoot och årets multiplayer förra året. Så att de, de, alltså, de jobbar garanterat på ett nytt sånt. Mm. Det är ju Pikmin och Splatoon i deras två mest framgångsrika spelserier de senaste typ 13 åren av nya IPs. Jo, ja, men alltså, i och med att de tar in hela den här e-sportsbiten vilket jag också var lite förvånad av det är ni Nintendo vi om och så pushar de då Splatoon så att det, det är nu som du säger att det är nu något nytt Splatoon på väg. Eller men det har varit rätt äh, framgångsrik också. Alltså, ja, jag ja. tror i Asien med stora event med Splatoon och det känns som att det är, jag personligen inte spelat det men jag är ju jätteglad att de ska fortsätta satsa på det för att det är ett spel jag äh, verkligen vill spela. Eller så är det säger remaster med lite nya game modes eller något annat. Alltså, en uppfattad versionen av hun. Var det uh, det vi såg av Mario Kart också? Jag hoppas nästan det. det. Det var ju inte Mario Kart 8 i alla fall. För där Nej. hade man ju två stycken uh, items. och sådär. Så jag vet inte riktigt vad det var för Mario. För att i Mario Kart 8 har man bara, kan man bara ha ett item. Det är ett nytt Mario Kart skulle jag tippa på. Du tror och, att det är helt nytt alltså? Ja. Jag känner jag inte någonting av det från tidigare spel. Och alltså Mario Kart är också en sån här. Uh, en spelserie som uh, är gigantisk på Nintendo. Den alltså, säljer väldigt bra. Mario ja, Kart och Super Mario säljer rusket bra överallt. Uh, Mario Kart har ju varit bland de bästa alltså, party. Sitta i soffan, couch med vänner och spelare. Med vissa undantag i några installationer. Har inte, du har koll på det, Roger. Det var någon version du tyckte var lite Nintendo-köp. Uh, uh, Mario Kart-serien. Uh, ja, alltså, jag, jag har inte spelat till exempel... Uh, det jag var det jag inte spelade så mycket av. Weaver inte spelat så mycket av, tror jag inte. Så jag, jag vet var plats, du, var inte. Var inte du klagar på? Det var något... Eller jag kanske blandade ihop detta med... Nej, det var Mario Party vi ibland... Jag blandade ja, Mario Party. De gör det. Jag kan då åt helvete. Det sista spelet där. Vilket <laughs> ja. tian, eller? Ja. Det jag tycker nian faktiskt var rätt bra. Ja, det, ja, det är tian som är dålig. Andra och andra älskar <laughs> mm. ja, men att det kom att, det kom att Mario Party... Det, det, det, det förstår jag alla ändå. Så att det... Det är ju ett franchise mm. de på. Men det där inte för förrän 2018 tror inte jag inte. Nej, nej det, det, det är ingenting som behöver komma direkt. Nej, eh, nej. Jag skulle säga att Mariko är väl nog ett perfekt att släppa runt, alltså till, mer till julen. Ja, eh, om ni inte får av. Nej, jag men alltså, det kring... Ja, vad. det jag gjorde. 2013, -Kart, 8, släpptes väl i massen och sånt tror jag. Alltså mars 2013 eh, eller? Nej, inte 8 släpptes den 2013. Den släpptes 2014 va? Ah, okay. ah, kör eh, sen fick vi se Skyrim Remastered Som bekräftar den här delen av den här 3 d biten. Men spelet är inte bekräftat Ja ah, men De har inte de har det inte i, tra de har inte i trailern om det inte bekräftat att vara med Nej, det... Alltså, det är, alltså saken är att de inte officiellt bekräftat spelet Kommer till det, men nej, de, har, de men... har visat upp det Och de har sagt att vi kommer att samarbeta Så alla fattar att det kommer komma en bekräftelse Det, det är bara de, formalitet De, de har ju aldrig fått ha den trail, med den i trailern där Om, om den skulle komma Nej, och jag såg e även samma sak gäller det här NBA 2K och att de inte officiellt utan att att de kommer till det, men de har bekräftat att de samarbetar med videon men de inte säger något att de inte sagt något officiellt. Min är att de sa Nintendo gick ut och sa att vi kommer inte prata om, prata om spel och priset för nästa år. Och nästa år då kommer hela listan liksom. ville mm. ville visa att det fanns, vi har spotspel och vi har exakt. Tre du vill visa, tre dom spel Det är därför, visa ja, det är därför ja. de visar upp dem. Det är inte sagt officiellt, men när man fattar att de kommer dit man, Nintendo har inte varit så dum att skjuta sig själva foten där. Ja ah, men det, alltså det, är, det är i princip att eh, falsk marknadsföring så fall. Oh, om de ah, med om, där om inte... det inte står en liten text typ jätte, litet <laughs> Jo men var, varför skulle man egentligen ha med den då sen någon text och säga att eh, kanske kommer Ja ah, nej det man, gör de inte de visar inte upp spel på en, en ny konsol utan att de spelen kommer komma så gör de ju inte. Det är ingen som gör det. Det är det... bara nej, nej. så det, det kan vi väl... Jag kan, jag kan bekräfta att de kommer redan nu. <laughs> <laughs> det är bra fråga. Mm. Mm. Mm. Uh, och sen ska jag kolla här listan då på... Jag kommer inte sitta och ta upp hela listan här på 3 Alltså det är i princip 90% av alla 3 Jag har sagt att de stödjer NSN nu. Och... Så länge det säljer bra. <laughs> ja, ja Självklart, alltså, jag vet varför ska man stödja en konsol? Det, Nej, alltså, alltså, det är inte fel att putta, alltså, nu har de ju inte det här att oh, nu måste vi göra om det så det ska anpassas till plattan och sådär alltså, Nej, på samma precis. sätt, utan nu är det ju bara att putta det som man gör till de andra konsolerna Så det, ja. det, det, det, det, nu är det ju inte något extra arbete som det har varit innan liksom. är... Inte lika mycket, alltså, för att gru... bakom kulisserna, eller hårdvarn kan vi säga att maskinerna bygger på på eh, Nvidia's Tegra och det är många utvecklare, eller studios i alla fall redan idag, som, som gör spel till den plattformen. Så det, det är ingen sån, alltså, sån här obskyr grej som de har haft tidigare med sina PowerPC och allt sånt, både Wii U och Wii U och allt sånt. Så att eh, det är mycket lättare för utvecklarna och eh, eh, portar håller på. De stora, viktiga utvecklarna som jag ser här, alltså om man kollar på listan snabbt, det är, det är Activision, det är Bethesda, det är Capcom. Det är men Warner nej. Brothers, det är Ubisoft, Square Enix, alltså Starbreeze. Du, du ser typ det mesta, det enda som jag reagerar på. Inte för att jag hade förväntat mig, men det är Rockstar. Men de gör ju såna, den sorten spel som inte riktigt... Samtidigt, om du marknadsför det till den åldersgruppen så kanske du bara ha efter det här. Men sen är ju också frågan, hårdvarumässigt, är Rockstar ens intresserad av att göra en så nedbantad version? Nej, men du har inte Rockstar, du har ju Take-Two på listan. Det är sant. sant. Take-Two är ju både Rockstar och... Uh... Är med Rockstar. Vänta, Rockstar Games, gör de utspel? Nej, det är utvecklare bara. Nej, Rock, Rockstar gör ut sina egna. Ja, precis. Och sen har du Take-Two. Ja, ja. Mm. För ja. uh, Take-Two är ju ovan, precis ovanför dem. Men de gör ju utspel ja. också. Det är, bara att, oh, det, är det är bara att Rockstar är lite specialfall. De är ju... De, till, alltså, de ägs ju av Take-Two, men de kör sitt eget race, precis som Blizzard mm. ägs ju av Activision. De har ju råd att göra det. Ja, har, ja, jo, tack L Mer om Rockstar senare men, nej, men om man kollar listan där Det som jag tycker faktiskt står ut här faktiskt, Det är From Software Vänta uh, var Tori på bilden Jag har den framför mig just nu uh, Ja visst, det är japansk Det är, Japans, är japanska utvecklare japanska mm. japansk såld, Men det ska bli intressant att se i så fall Vad de tänkte jag med uh, NS mm. eh, nice. Det är nice Det är jag sugen på i alla fall att se men, Telltale Games ska jag ta med där. Ja, men de, jag börjar mig inte om Telltale Games fram tills de fixar nu i spelmotor. Uh, uh, nej, men du, du vet ju själv hur, hur uppstandan ja. har varit i de senaste. Ja, man, alltså. man måste ju typ bara monster-PC, men ibland kan, ibland kan även vi få bugga versioner här. Så att, uh. nej, nej, men alltså, det, den, är for, den är alltså väldigt urhållig fortfarande. Ja. Än, är inte det att den inte klarar av? Alltså, de, spelen i sig är ju riktigt bra. Alltså, Tales of the Borderlands och ju definitivt de Bästa spelade på länge i bland deras, deras lägenhet. Uh, nu har jag inte spelat Batman än. Uh, men jag tycker att de måste fixa den för den känns där är alldeles för mycket sådana här uh, hacka till och smörga och sånt. Uh, men uh, uh, om vi ska ta. Det mest intressanta är att de går tillbaka till... Eller inte går tillbaka, från jag har använt detta till en bärbarkas håll. Men de går tillbaka till kasse, kassetter. Det är väl... Ska vi kalla det kassetter egentligen? Ja, det är simkort, är det ju liksom. Det, det, det är, typ är minneskort minnes med en plastbit runt omkring den. Mm. Eller stor plastbit. Eller simkort, vad fan snackar jag om? Och <laughs> ja, minneskort. Ja, vi såg ju när, när de stoppade i uh, sp spelkassetten i, uh, i enheten. Och... Nu söker jag, du som har koll på, dem på deras bärbakars håller, eh, om vi tänker som det är idag till de senaste, så är det väl ett rent minneskort, va? Eh, ja, alltså det är ju ja ja men det ser ut som alltså, ja. lite bredare typ än vissa andra, men, ja, men du, lite och, tjockare, ja, alltså det ser ut som ja. det är någon plasthölje eller sånt över på, alltså så det blir en kombination av ett rent simkort och en game, vanlig original gamebook, en ja, ja. Lite åt det ja, hållet precis. dämmellan ja. och... Nästan som det Vita spelen Såg ut lite Ja, det så... kan man ju säga ja. och det de. det, Detta tillför Både ett problem Och något positivt Problemet är att det begränsar äh, Utrymmet äh, nu vet ja, att Samtidigt det... Du kan ju få, vet du, ja, vilken kapaciteten det... på den när vi, jag har inte sett. Du uh, de det om 64 gig. Och det räcker sånt. gott och väl. Ja, ja det är det. Särskilt om de hårdvaran <laughs> ligger på Enteraflops ungefär. Vi tyckte det som mm. också. Och de är inte så dyra. Mm. Är det 64 gigs kort på det sättet? Nej, det är det är Men det, det, är inte där, det är inte där problemet ligger. Problemet ligger om vi tänker tillbaka till uh, Nintendo och uh, NES-eran. Ness det är att de tar ut. Uh, de tar ju betalt för. Uh, de har gjort också De tar betalt för just Användningen av de här korten och det, det... Väl, ja. det, det, det, det, det som är viktigast för mig Det är ju att veta hur mycket minne Kan man ha i den alltså, Kan man köpa på ST-kort Och man köper digitalt Så är det inga problem överhuvudtaget Nej, nej alltså, Den största fördelen att köra, på ST, alltså, köra digitalt på ST-kort Det är ju Laddningen kommer ju vara i princip noll mm. Och sen kommer de förhoppningsvis bli billigare som Nintendo har gjort med Wii U nu att digitala spelen är billigare i pris liksom. Den mm. stora frågan blir ju hur mycket kapacitet är inbyggt och hur mycket kan du ploppa in via ett eh, minneskort. Eh, jag hoppas man kan sätta in 128 GB åtminstone med 256 MB. Ah, du, du menar mena e ah, mena konsolen för att landa digitalt men jag, ja, jag tror att det kommer typ vara så att du får 32 GB med så att du kan installera typ ett eller två, tre spel digitalt. Men vill du ha mer så får du köpa ett sånt här men vilket... Gör fan inte som med Vitan alltså. Inget speciellt special brand utan bara köpa vilket som helst av de här, vad de nu heter, kan S. Med DS kan man ju ha jag vanligt stk Det Var är max size? Jag har 32 gigs men jag tror det finns de som har större också. För jag tycker att med tanke på stora spel, även om det här kommer vara en konsol som inte kommer leverera samma spel som PS4 och så gör så jag tycker att man ska kunna sätta in 256 gig tror jag de ligger på. Det tycker jag ska vara... Det är en krav från min sida för annars kommer du aldrig kunna hålla på med digitala köp på den konsolen. Jag, jag kommer nog köra nästan allting digitalt till, till mina... Ja, ja. Just, Samma. just med tanke på som Råg var inne på det att Nintendo är faktiskt unika med att deras digitala priser är lägre än fysiska. Mm. Ja, det är jätteskönt faktiskt att se när man går in på det. Det är alltid jävla bra priser de har. Speciellt nu när de har börjat med det här Nintendo... Nintendo Classics med. De ligger ju som de nya, eller de spelar 3D Land, 3D World och de ligger på 229 spänn digitalt, allihopa. Ja, det är fullt Nintendo. acceptabelt. Ja, ja, absolut. Det gäller ju bara, det gäller bara att vi får ett sånt här uh, unifierat system och allting. Så det är lite mer ja, modern. det är det jag vill. Alltså, jag kör dem att, jag vill att man, jag ska kunna spela mina Wii U-spel. Liksom. Digitala ja, men, Wii U-spel på den. Ja, men grejen är att uh, av alla rykten som säger nu så kommer de göra en ren... Uh, så att där kommer inte Kunna köra Precis för du har ju liksom touchfunktioner och grejer Som kräver att du en viss hårdvara Så jag tror man kommer bryta helt och hållet också Det de säger att det kommer vara En total brytning Vill de ha de äldre spelarna så får de portas Men de kommer inte att emuleras Varken 3DS eller Wii U Jag tycker det ändå är sunt, någonstans måste du bryta lite Jo, men... ah, jag tycker det är dumt alltså, jag, jag, Det har de ju dumma sig själv Eftersom de hade den plattan ja, men alltså, men... Jag, jag, jag är tvivlade på att Virtual Console Inte kommer komma Det, det kan de inte skippa Men alltså, Problemet blir typ, om vi tar ett spel som Skyward Sword liksom. det, går, det går ju inte, liksom, du har ju ingen input för det Och jag menar det är Nej, input men, jag men... Motion control, men nu menar jag, jag liksom Wii U-spel Jag menar, sitter du med plattan Den plattkontrollen framför dig Och spelar på TV, så har du samma platta Som Wii U hade Ja, så men... vad är problemet? Tekniskt att ska portar det liksom. Hårdvarumässigt så skulle jag säga att. Eh... Ja, att i annan arkitektur kanske. men Då måste du kanske emulera och emulering kräver bra mycket mer än bara typ, det dubbla. Så det är typ, för någon som har testat emulator på datorn så är moderna spelkonsoler, så från tio år, kräver också en hel del. Så att jag tror att då det blir en problem, alltså, det blir alldeles mycket tid att lägga på emuleringsprocessen. Och då tror jag att, som Sjölan säger att de kommer ta vissa typ kända spel. Portar dem, säljer dem på nytt och du som kanske redan äger dem sen tidigare digitalt får ett grafteravaterat pris typ. Jag det, tror ja. inte man kommer men, att få... Varsågod liksom... konsol kommer vi få för alla NES och SNES och GBA och alltså, hela den line-upen. De skjuter sig bara i foten om de inte har med det. Det är ju... Det är bara... blir ju När kommer det föras över så det man har köpt, det, är, det har de inte gjort innan ju. Ja. Då måste man försökt köpa det nytt igen. Alltså grejen är från, har de lanserat sitt nya cross-systemen? Skulle... Jag har ju snackat ja, alltså. om det för jättelänge sen vill jag minnas alltså, jag, alltså, man, man har slagit ihop kontorna Så jag har ju ett gemensamt i 3DS Det är fortfarande så att Går min Wii U sönder så kan inte jag Logga in på en ny Wii U och ladda hemspelen. Utan de, de är låsta till konsolen Du måste skicka in den till bergssalen. Ah. Frågan är hur länge de håller på med det också För att säga att det är en Wii U går sönder om sju år Och eh, så håller inte Bergsala på med det längre och Då är det ah, ta flack Nu har alla spel mm. borta mm. Men det, det är det jag tycker att... Som de sa, eller som jag uppfattade när de förklarade det här nya kontosystemet skulle fungera. Eh, nu till eh, de skulle, NX, eller då var det NX, nu NS. Och till eh, den senaste bärbara. Så skulle det vara så att köpen loggas på kontonivå. Precis som Xbox och Playstation. Ja, att de, ska, så, ska, de ska det ska till vara det. Då? Ja, alltså jag, jag skulle säga att det är nästan... Eh, på det är olagligt att låsa det på konsolnivå. För att ja, går alltså din, det går in... Alltså, orolig, du säger att din konsol går sönder och du har lagt ner alltså, tusentals pengar på att köpa spel och sånt. Alltså, du, folk, folk näller på digitala spel överlag på Playstation och Xbox att du köper bara en licens. Du köper inte spelet. Du köper licens och spelar det. Men då är det ännu värre om det låses till din konsol för då köper du knappt ens licens. Då höjer du bara... En du licens. köper du en licens för att spela det på just den här konsolen och får du ett tekniskt problem som inte är ditt fel ja, men då är det suck upp eller skickar in den till ett företag som mot betalning skickar över mm. sparfiler och sådär. Och ju händer det efter att de har slutat stödja det, ja, men då är det verkligen... Du, alltså du, köper, du köper licensen att spela spelen på den här konsolen och fungerar inte den en dag, då är det inte deras problem. Mm, och så... det, är väldigt, ja, så att det är därför man ska köpa digitala spel på Wii U egentligen. Känner jag Alltså det är ju det stora kruxet där liksom. För att går den sönder om några år inte inte Bergshall gör den här lösningen Då, då är de borta ja. och liksom, Sk Skulle, det, vi visa, skulle det visa så att det inte är löst På kontonivå Så kommer jag inte köpa ett eller annat digitalt spel till hennes Samma här det... Då kommer jag känna att om ah, jag kan ju sälja detta och, jag, och, och, och då byter jag hellre smidighet mot att ha värde för det ska man ändå ge Nintendo Deras spel behåller ett marknadsvärde otroligt länge mm. Jag kommer ihåg att jag skulle köpa Mario Party 9 För massa år sedan jag skulle ha en spelkväll ja den Wii U bara för att det man kunde spela Wii-spel då. Det kostade det här, 449 och det har gått två år. Och jag bara, Vad är det som händer? Ja, men Nintendo håller en nivå liksom så här. Så att, då skulle jag faktiskt köpa spelen fysiskt även om det var en liksom hassel att hålla på och byta liksom. Jo ja, men så, så, eh... så, så samtidigt. Alltså, så kollar man kvalitetsmässigt så ligger Nintendo bland högst, nästan högst bland alla utvecklare. Alltså de håller en otrolig kvalitet i sina produktioner. Fingar eh... trasiga spel på release? Mm, nej alltså det, det... Men sen, det har ju varit fram till, jag vet inte om Wii, Wii hade, men Wii U hade att du, du kunde, då kunde du patcha spelen. Men då har jag oftast inte behövt utan det har varit fungerande när det har väl släppts. Ja, ja alltså klar. du... Alltså, spel har funkat liksom. Det har aldrig varit problem liksom. Och, menar, något, vi, har, vi har ju kunnat se flera spel från, alltså, bara säga det är PS-exklusivt, Xbox One-exklusivt, PS4-exklusivt där det liksom är väldigt dåligt på launch och det är ju för att man liksom ah, om vi sett innan certifieringen så ah, man, man anser helt enkelt att när, det är ute, när folk kan plocka upp det då, då är spelet klart när vi skickar ut en patch men mm. medan Nintendo säger att spelet är klart när vi certifierar det och säger att nu är det klart och sen däremellan händer ingenting och släpper någonting så är det typ en patch på typ 20 megabyte som kanske gör en lit, kanske låser upp multiplayer och då är ändå yeah. varit tvungen att gå online för att göra det liksom så att där måste man ju Nintendo cred som attan och jag kommer ihåg att det var perioder du vet, när det var, det var typ två år sedan när det var Unity och massor massa spel som var jättetrasiga ett år eh, där typ folk snackade bara, fan vad jobbigt. Och så typ släppte de typ Mario Kart och liknande samtidigt. Bara, Allt funkar. Mm. Aldrig problem. Inte en crash, Inget liksom bök. Allt funkar som det ska. Men har vi, du som köper massa Nintendo-spel, har vi fortfarande kvar den här Nintendo C Quality Seal-guile? Den här runda sealen? Som fanns på uh... och SNES. Ja, det är en bra fråga. Faktiskt. Det tror jag vi har. För det, det, ja, det, är, de... det är definitivt ett märke som verkligen betyder någonting. Det är inte bara en PR-grej utan den betyder någonting när man såg den. Mm. Ja, men det tror ja. jag faktiskt att de har. Jag tror inte de har slutat med den. Jag kan ju aldrig, jag kan inte komma ihåg senast jag spelade ett eh, liksom Nintendo-spel från Nintendo Studio det spelet var trasigt och kraschade och grejer liksom, på en intern konsol Nej, Det fanns en grej i Skyward Sword eh, till wii så de var tvungna att skicka, här, skicka med en patch Som man var tvungen att lägga in på Antingen kunde man ladda hem det på nätet Och lägga in det på sd Och sen lägga in den på Wii U, På Wien för det ja, var, men det var en, ju ingen en... De patch-systemen. Ja det var en spelförstörande bug liksom, som på ett ställe Och det är nog enda gången jag vet om att, att de har gjort något sånt Att de har liksom fått gå Kringgå sitt system och... ja men det var ju för att du hade ju Ingen sån här online patch system Som vi har så vana vid på alla andra konsoler Ja precis men det är, så är, det, någon men det, är det, att... det enda gången jag kan komma på att det var något sådär trasigt med ett spel. Men var det inte någonting med Metroid också? Eh, det som var i FPS? Jo, det var något... Ja, jag, när du säger så. Jag har hört tal som... Jag kommer kom inte extra, exakt vad det var, men det var något riktigt stort. Men de, de löste ju det. Man var tvungen att få många gånger. Så Det är ju typ, alltså alltså, här varje år så... Med, typ Bloodborne var väl jättetrasigt på release. Jag menar, Forza var det Forza Horizon 2 eller något som typ eller det första Forza till Xbox One krävde typ en patch på 25 gigabyte och typ Wolfenstein hade en skitstor, nu är inte exklusivt men alltså det är ju typ blivit normen att köpa ett spel fysiskt om du kör, köper då, sätta in skivan bara aha, nu ska jag vänta en och en halv timme för att ladda ner Peting patch som inte har gett snabbt internet och sen spela spelet. för det får man, ändå ge, jag menar, man kan ju klaga på att Nintendo inte liksom har, har hållit sig liksom lika uppdaterad som andra konsolerna och lever kvar på 90-talet, men då får man ge en att de lever kvar på 90-talet i liksom certifieringen. Så... Ja, ja. ja att du, då, det är nästan som att det inte existerar. Det, det, det, det känns lite som att Nintendo, Rockstar och Blizzard de släpper ingenting om det inte funkar perfekt i princip. Oh, Aaaah! Alltså, Blissor skulle jag inte säga längre. De, de, de twika spel tror det mycket men Jag menar att nat spel av dess natur är spel som liksom lever mer i. Ja, ja men vi, vi, vi får ju, bort, vi får ju bort sig från balansering och sånt och håller på. Alltså, det är naturligt i, det, alltså, i, det, i många av det, den typen av spel de gör. Som du säger. Men alltså, sp rent spelmässigt så är det väldigt få de spel de senaste tiderna som varit sönder när de har släppts. ja Alltså, jag tycker ändå Nintendo stycken ut som ja, helt ja. klart de bästa av dem. För att det, det, alltså, det får man ju inte ändå. Alltså, spelen funkar. Du behöver inte orolig. Nej. idag behöver man oroa sig på konsol typ, ska jag ladda ner en patch på 20 gig som jag inte har hört talas om för en tre dagar innan release, kommer framerate vara bra eller kommer den här grejen funka Både, men du får en patch här på 10 gig och det, det är det lite som det hela grejen med fysiska spel idag känner jag att spelet som trycktes upp då för 20 år sedan, Så att du har en fysisk version, fysisk version av spelet och så går din PS4 sönder och så tänker du, men jag ska plocka upp en PS4 och spela om det här, Ja, vänta serverna för de här patcherna är inte aktiva längre vänta det här var ju så spelet var typ tre veckor innan release när de sett fjärde. Det funkar typ inte. Sånt där, sånt där fick man ju inse att jag skiter fullständigt köpa fysiska spel till PS4 och Xbox One för att det är så många spel som kräver patches som gör spelet spelbart nästan. Mm. Det är väldigt tragiskt och därför ju Nintendo att köpa fysiska spel till Nintendo konsoler idag funkar mycket bättre för att när de släpper ett spel då funkar det liksom. Mm, men det, det, det är Det, det, det är den här lilla seal of quality. Jag kommer inte exakt vad, det, vad den heter. Uh, men den en jävla snygg liten dutt i hörnet. Mm. Eh, men eh, om vi ska... Nu, vi fick ju inte exakta release med en Mars. Och vi fick inte priset på den. Eh, det har ju ryktats mm. att den kommer ligga på eh, 200, mellan 249 och 299. Nu jag de, tror i, 299. Nu, jag tror de kommer göra precis som de gjorde med Wii U också. Att släppa den i, i två modeller. En med mindre hårdisk och en med större hårdisk och pro controller och alltså en större bundle. Jag vet inte vad ni säger. Eller om om tror du det är en enda variant? Fast den enda bundlar som är handkontroll och den andra gör det inte, men storlek på hårdisken blir samma. Jag tror de kommer köra två olika upplägg. Den som kommer spela mer liksom portabelt och inte bryr sig lika mycket om att ha den bästa kontrollen och den som är liksom Alin. Och sen om utrymmet varierar, det får vi se, men. Jag tror de kommer att erbjuda två olika versioner. Jag kommer prösa för den som har mest hårdisk utrymme och har med en Pro Controller i så fall. Så att jag tror den kommer att kosta 2,99. Den andra kommer att kosta 2,49. I Sverige tror jag det landar på typ på 3,290 på den dyra. Den billigare är 2,790. Vad är du av dig? Alltså jag har ju agg mot Nintendo när det kommer till äh, minne och konsol. <laughs> Alltså den, den röstas, det är nu något tungt här. Nej men det är ju så. Alltså, jag älskar min Wii U, men alltså spelen till den. Men konsolen är en katastrof. liksom Det, det kommer 32 gigs minne. Den är totalt <laughs> värdelös att ens använda överhuvudtaget. Alltså systemet på den. Det finns inget partychat. Det finns liksom ingenting... Allting, ja, all, all, all, allting man vill ha liksom, Finns inte på det Förväntar vi oss par på Switch nu, nu, nu, nu, nu, nu när du säger det så, Fick vi några indikationer överhuvudtaget Nej, inget äh, socialt alls Att det är någon så, social overnäpet. bit överhuvudtaget För detta verkar Nej. fortfarande att de kör den sociala biten Alltså, IRL, så I real life, absolut. Ah, mm. Det är det jag är orolig för. För att, jag menar, det har, jag har aldrig känt mig så osocial när jag spelar sådana sociala spel som Mario och, Mario Kart och Smash Bros. När man inte kan sitta i en chatt och prata med varandra. Mm. bara. Man kunde ju bara snacka i chatten innan, innan racen. Ja. Och, och jag kommer ihåg när jag spelade på launch med en massa forumfolk. folk. Då hoppade vi in på Skype, satte in en öronplugg med mobilen samtidigt för att kunna trash och snacka mellan loppen och det, det är ju så ja. såka bli. Jag vet inte hur mycket det det jag har sv ut över detta men det är liksom... Ja. Nej, du är inte ensam, alltså. Nej. Det är... alltså, men det är, det är för att vi är så pass vana nu sedan förra generationen eh, på 360 och eh, PlayStation it's inte under PCM på samma sätt men eh, vi har det nu, att Även om vi inte sitter och spelar samma spel. Alltså bara slänga upp en partychat och sitta och snacka skit samtidigt som man sitter och spelar. Det är, alltså det är en sån liten grej. Uh... Jag sitter ju på Discord och spelar Overwatch med mina polare men jag sitter ju mer utanför och snackar än vad vi, när vi spelar Overwatch liksom. Man bara sitter och snackar skit ja, precis. Liksom. Det är en social grej. Det är liksom det här... Ja. Konstant att man har med, är med med folk liksom. Jag spelar ju inte alls lika länge om inte jag sitter i en chatt med andra folk. Jag tycker det är mycket roligare att sitta och även om man inte spelar samma spel så vill jag sitta och prata med folk samtidigt. För mm. jag tycker det är mysigt och sådär. Men det går ju inte på. Och Nintendo marknadsför sig som alltså så ändå att man ska spela. Det ska man ska spela tillsammans. Och sådär och, jo, men, men de fartar inne på det spela tillsammans ERL. Jo, men en, det, alla bor liksom inte en två meter i varandra. Utan det är ju. De har ju ändå, se, alltså multiplayer funkar jättebra i, i Mario Kart och Smash Bros så de här, det är inga problem alls att spela dem. De har gjort det bra multiplayer men de har inte gjort det socialt. Nej. Alltså, jag förstår det, liksom det, inte hur de har tänkt. Men det, var, det var ju skillnad för när man, när man växte upp eh, eh, och hade alla ens kompisar i, alltså i hyfsat området som gick i, på samma skola och liknande för att då, då satt man ju ändå i samma soffa och spelade eh, Mario Kart och allt möjligt. Men när man växer upp och folk flyttar, och sen finns det faktiskt. Man kan faktiskt ha spelvänner från, som inte ens är i samma land. Och mm. det, ja, det. Det är nog det enda jag är orolig över. På NS så är det hela den sociala biten. Hur de har tänkt göra det. Ja, de måste lösa den biten och systemet att det fungerar. Och sen tror jag, de kommer att vara snåla med, med minnet. Jag tror inte de kommer att ha. Jag tror 32, jag tror de kommer att ha 32 Gig. Jag tror man kommer att få köpa till eget minne. Som de har gjort med 3DS innan. Uh, uh, mm. nu, är det ju inte, nu är det inget inbyggt minne från början i och för sig. Men uh, den kom ju med 4 gig eller vad, 2 men, gig, så, eller vad det 2G. eller Så länge man kan själv sätta in vilket, vilket minneskott som helst, Som man har köpt på Klasselna eller whatever. Mm. så, så börjar jag inte om jag hur hoppas jag, att... till jag hoppas ju att det finns något inbyggt minne i den i alla fall. Ja, ja, det men, ja, ja men det, det, må det måste ju vara inbyggt minne i den. Det kommer du ja, det... från. Ja, det... Operativsystemet måste ju ha något åtminstone. Ja, men, det jo, kan men vara alltså, alltså måste... 3 d så kommer ju utan någonting. Alltså om man ser det så. Den, den, där fick man ju, man fick ett, ett, två, två gigabytes sd kort till den. Men det, det, annars så kommer du ju inget annat till den. Utan det var sånt man sätter in i den. Okej, okay, så det var inget uh, internt? Utan nej, bara det, var, med det var likadant med, med PSP. Köpte man den utan ett minneskott så kunde man inte ens spara eller någonting alls. Uh, nej, men på, det var på något spel. De uh, kom väl också utan minneskott, va? Ja, ja, och de kostade så mycket, de minneskorten. Och jag menar, Nintendo är ju inte kända för att vara men menar, deras nya 3 d så de säljde utan laddare, liksom. Ja men bara, alltså, bara det är ju, alltså jag förstår inte Så att jag, jag förväntar mig att Nintendo är ganska snåla med, om, de ens, om det ens är något minne Inbyggt i den ja, men det, alltså, det, alltså, Med tanke på att de hade det på Wii U Så antar jag att du de har det här också Ja, Då skulle jag säga Minsta möjliga Jag skulle säga ja. inte, mer, inte mer 16 gig skulle jag säga. Och sen får man köpa till det i eget minne mm. Men med tanke på så, så länge du kan köpa vilket minne du vill Så spelar man för att de är så billiga Ja, jag köpte 32 gigs SD-kort till min Wii U nu, så nu har jag 64 gig i den Och det mm. funkar jättebra att lägga spel på SD-kortet det, mm. det, det, det, det, Men ändå, det ska inte behövas egentligen men, Nej, ja. nej men som sagt Jag ber om ursäkt för min katt som håller på och klöser i bakgrunden Jag vet inte om ni låter, men om det gör det så Han är söt så han får kompensera med det <laughs> Han får kompensera med det Vi får lägga in vi, en bild sen han uh. sprutan sen, imorgon Sprutan? Nej, men det, det är fel katt nu du tänker på Gibson och du uh, körde den här uh, sprutan du hade för blummorna. Jaha, du tänker sprutan. Jag tror det var skitmorbid och skulle ha Ja, jag menar det. Va? Ett ytterligare för katten, sen tar du sprutan. <laughs> oh <God>. oh, <laughs> nah, too much for me. Nu okay. ska vi snacka, nu, men, men, nu men, snacka om lite hårdare grejer. Ska vi gå över till Red Redemption? Ja. Jag. Jag, vill bara, jag vill bara nämna, för jag har inte sagt någonting, för jag har väntat på er. Jag vill prata om att det här med att eh, jag tycker att kontrollen ser okej okay ut. Eh, Vilken syfte du på av dem? Ja, eh, alltså, ja <laughs> den vanliga proen. Yeah. Ja. Eh, och jag, eh, jag som har en dotter som gillar att titta på tv eh, eller spela något annat spel som inte jag vill spela då är det jättebra att ha en platta för då kan man plocka upp den. Det gör hon mm. på Wii U hela tiden. Hon tar den och spelar eller så tar jag den och spelar medan hon tittar på någonting. Mm. Uh, så det tycker jag är skitbra eller så. Det, det, det stödjer jag men det, det är den enda gången jag utnyttjar det. Det är inte så att jag skulle ta min Wii U-platta och lägga mig säkert och spela. Alltså... Det, det gör jag inte Nej, Men jag jag gillar Jag gillar ojordplattan Jag tycker den är helt okej okay att spela på det, Jag har ju så inga problem Den är lätt Den väger knappt ingenting Så jag menar det, det en, Min Xbox One-dosa väger ju nästan mer Än vad den gör mm. Nej men det är ju men, li så... lite i din situation Sen är det också Alltså uh, uh, Folk som är gift Eller uh, sambo och liknande Och mm. någon vill kolla på Idol Och någon vill uh, spela spel Så har du den här att, uh, Då behöver du inte slåss om tv längre Nej Nej men det är ju så Ella har sin kusin här och hon, hennes kusin vill spel som inte Ella vill spela då kan Ella sätta sig med Wii U-plattan och spela på den medan mm. hon andra sitter på tvn eller så det, det, det, det, det, det, det är ju nice alltså. det tycker jag om mm. och sen så ja jag, jag gillar också färgen på den jag tycker den är snygg som han mm. uh. Jag håller med också. Ja så att det enda som jag... Alltså jag vet att spelen... Jag, har inget, jag är inte rolig för spelen. Jag köper alltid en Nintendo för Nintendos egna spel. Så jo, man jag, vet, bryr man, mig, jag Man, bryr man, mig man vet ju om... vilken kvalitet som man får från dem. Ja. Och, eh, så det enda som jag eller så vill ha det är att det ska vara ett ordentligt operativsystem system. Och att de har tänkt liksom, socialt. Där. Så, mm. Nu har jag sagt mitt. Tack. Kort grej bara. Mm. Det som är intressant den här gången är att som det ser ut så kommer 3 ds och Wii U förr eller senare försvinna. Och nu har vi bara en plattform. Nej, men jag det blir inte, jäkligt jag är intressant. Säker. Du tror inte det Nej, alltså? Jag tror vi får en uh, ny efterföljare till 3 ds Nej, det tror inte jag. jag, jag tror inte det det är det enda jag vill att ha egentligen är så att slippa ha Nintendos spel på två olika konsoler. Det är så jävla skönt att slippa Nej, men, liksom hoppa. Nu, nu är det Nintendo så jag tror inte de kommer göra det. Men om de hade löst det här precis som Microsoft med Play Anywhere Dina Lina C-fil och Båda på samma konsolerna Alltså för ja, att, det, ge det är det där, Du blir av Alltså den här uh, Switchen yeah. den, alltså den, den, är inte, den är alldeles för stor för Den är otymplig Men ändå inte för att bära med dig Alltså du, Så jag menar. Fast jag vet inte Alltså jag, jag tror man måste hålla en först För att kunna göra, Alltså jag menar det är många jag, jag tror att ha den här lilla upplevelsen På På en Alltså de gamla 3DS Alltså de små Alltså jag tycker inte Det är knappt att ha en bra spelupplevelse På det mitt tycke Alltså då får du vara väldigt limiterat Då får Pokémon 2D-style. Jag tror inte det kommer vara för otympligt. Jag alla har nästan en väska eller något med sig ändå. Och jag tror den här kommer sälja liksom hotcakes i Japan. Ja, definitivt. Och, och, och, och jag tror den kommer fortfarande sälja bra väst för att vi gillar Nintendo. Och alltså att ha två steg inför två olika Nintendo-konsoler. Att du ska punga upp 2000, 3000. Desto mindre liksom insteg du har för att spela Nintendo-spel, desto bättre. För det betyder att fler kan spela det. Så du behöver bara köpa den här och då kan du kan spela alla spelen. Tänk vad nice om vi kan spela det nya Pokémon-spelet. Vi kan spela det nya 3D Mario-spelet. Vi kan spela det nya Mario kart -spelet. Vi kan spela det nya Bayonetta eller whatever. Allt på ett samma ställe. On the go eller inte. Visst, den är lite större än de gamla. Men jag menar, kolla på mobiltelefoner. De gick från att vara skitstora till skitsmå. Och nu de igen. Det var det jag skulle komma till också. Tänk nu på att Nintendo släpper mobila spel. Vilket de också kan släppa till sin sån här. För det är touchplatta på den. Mm. Uh, ja. den. Så att de har ju en tanke med det. Att des, all de, de, alla deras mobila spel kommer ju garanterat att kunna gå att spela på den plattan. Mm. Uh, ja, det måste och ja. det ha. Det kan man också se som typ genom att de flyttar över till en viss publik. Till de som är lite mer hardcore. liksom De som har typ en 3DS XL. Det är ju de som kommer känna sig lite mer bekväma med en större sån här kontroll tror jag. Medan de som kanske känner att nej men inte min grej jag spelar lite mindre men då kan jag spela mobilspelen. Så att mobilspel blir liksom en där har du ju liksom en mobil redan så det blir liksom ingen insteg utan det är ju som en infart liksom till att kanske skaffa en en NSA. Så att jag, jag tror det är mycket bättre att de tar bort instegskostnaden. De gör en mer dedikerad portabel men även hemmakonsol. De säger ju primärt att det är en hemmakonsol men det beror ju säkert på vilken målgrupp och vilken mm. del av världen du kollar på. Jag kan tänka mig att de kommer marknadsföra mycket hårdare på portabiliteten sen. För i video var ju med det som var fokuset. Men efteråt som att det är en hemmakonsol. Så jag tror de kommer beroende på regionen säga. I, i Sverige kom, och här i Norden kommer det säkert vara stationärt primärt. Eller att det kommer vara mer fokus på det. Medan kollar i Japan kommer det vara mycket mer fokus på bära med den. Och uh, jag tycker bara det är smart. att Ta bort så många, många insteg som möjligt. För att, att köpa hårdvaror det är en fråga. Man får liksom sätta sig ner och... Är det värt att skaffa det här spelet än hårdvaran för bara det här eller det här andra spelet? Och har du bara investerat en gång och bara behöver göra det på fem år så är det toppen. För då kommer fler göra det troligtvis. Och eh, du kommer känna på det långa loppet. Det är därför mobilspel funkar. För att eh, då har så många eh, du har står så stor publik helt enkelt. Mm. Och desto mer människor som sitter på ett samma slutsystem desto bättre för Nintendo slutet. Och Det är ju så att Nintendo har ju sett också hur mobilspel alltså det, släpper de två mobilspel så kan de ju driva hela, hela den här generationen med den här konsolen. För att släpper man ett bra mobilspel så har man sina miljoner långt långt fram i tiden. För att det ser man ju på alla, alla mobilutvecklare som har liksom ett spel som håller. Hur mycket miljoner de drar in på det. Och det har det vet ju Nintendo. Så släpper de nu Super Mario Run till exempel och har det och, och något Pokémon eller vad fan som helst. Och alltså de, de kan ju de kan ju det kan ju vara de som håller Nintendo flytande genom hela den här det, det, det, det är ju inte deras A-A-A-titlar deras, eh, som kommer att, att sälja den här turken. De... Ja, det, det, det är på mobila. De kommer att dra in pengarna på ns sen tror jag. Mm, alltså, sk skulle du skruta Gameboy-brandet? Alltså den, den konsoltypen så måste de ju få in, För det, det är ju den som har printat pengar till Nintendo eh, under åren. Eh, nu när Wii och Wii har gått eller Wii, och Wii har gått dåligt så är det ju det bärbara som har ner alla pengar till dem så då måste de ju finna på mobiler och, mm. något. Men... och det är, De kommer ju spara mycket pengar på att inte utvecklas två parallella konsoler utan de har allting så här. Och just då att, ja. att ja, slänga upp era mobilspel på den här också. Så, då har ni liksom allt ni behöver plus att ja, speciellt, ja, speciellt om det är en Tegra-plattform i den här konsolen nu. Och Tegra är ju väldigt vanligt i, i tablets och liknande. Så att det, ju... det kommer bli otroligt lätt att porta ja. och det är otroligt smart av dem. Det är, det är så man ska göra. När man, alltså du kommer få all, all fokus på en enhet och till en enhet som är lätt att utveckla en arkitektur som vi känner till tummen upp. Mm. Och, sen så, ja, och sen så, ja, om ett par släpper ny platta med ny ny, ny motor i. Ja, så har du allt annat hur bra som helst. Det är så mm. de kommer göra. Du köper bara den plattan, exakt. Mm. Och så kanske det lite högre upplösning. Och så bara, tjopp. Mm. på kontrollerna och så är det klart. Mm. Precis. Ska vi avhandla ett, ett ämne till innan vi lägger ner här? Uh, en liten trailer till ett litet spel från en liten studio. Red Dead Redemption 2. Alltså det här är det spel jag har längtat så jävla mycket på. Och alltså, ja. bli lycka. Alltså. lycka. Vi, vi visste innan att det bara skulle vara en liten äh, teaser. För att det, det är så Rockstar har gjort, gjort med GTA och liknande. Men denna var till och med kortare än vad jag trodde den skulle vara. Men när man ser de sista tio sekunderna. När de rider in, mm. hela det här gänget rider in. Det är alltså man får gåshud. Det ja. den jag tänkte i mitt huvud var Red Dead is back. Uh. Alltså det är, jag kan säga så här att menar, det finns många spel jag vill se. Jag vill se Half-Life 3 någon dag fast nu börjar det inte lika mycket längre. Men om det är något spel jag har alltid sagt att jag kommer så jävla lycklig när jag får en uppföljare på Red Dead Redemption för det är ett av mina favoritspel någonsin. Mm. Det är mitt favorit-open-world-spel någonsin. GTA må vara bra uh, med att hålla Red Dead högre än gta sen. Ja, jag håller det högre. Och, och jag, det känns som att många av den lite mer... Ska inte, det låter som att man ser ner på Men lite mer vuxna, eller de som har lite mer raffinerad smak liksom, håller Red Dead mm. högre raffinerad överhåll. Raffinerad smak? Ja, men alltså det känns liksom... Ja, men alltså det är, ändå, det är två... Det, är två alltså, uh... det erbjuder mer, det är mer vuxet. Alltså GTA är mer samhällssatir och latcho. Mm. Red det är mer moget och liksom bombastiskt och vackert på ett annat sätt. Alltså det alltså det är Red det, alltså det, det är ju helt inne på ett annat sätt. För där, har, där har du inte den här eh, med att den är historisk... historisk. Men <laughs> den går bakåt i tiden nu som alltså under Vilda Västern. Så har du inte den här en, enkla grejerna som du har. I GTA, att Det är så pass enkelt att göra en kopi av Facebook och sen eh, skratta åt det. Och, alltså... Det, referenserna är, blir, blir inte du kan inte dra dem på samma sätt jag vet många som tycker typ att GTA är alldeles för omoget och alldeles för våldsamt och du kan gå runt med här, strippor och det är lite alltså, man kan ju spela de spelen hur man vill och såna. jag har aldrig liksom, gått och dödat en stripp efter att ha tagit pengarna även om det är många som vill få, få nej, GTA men, också, som vill men det, det, man ja, gör men... jag trodde det var det, det tv säger att det är det enda med GTA Det är, går på bordell och sen skjuter ner alla och, äh... kanske man är tolv år ja. jag vet inte Uh, hur som helst, så det känns som att oh, alltså för mig, Red Dead Redemption är utan tvekan det bästa Open World-spelet jag någonsin spelat. Det är en av de utan tvekan bästa handlingarna i ett Open world spel jag någonsin spelat. Och jag älskar sättningen. Jag är inget stort Western-fan. Men här fungerar det. Ah, alltså, det är så jäkla bra. Jag har hört många som säger det. Liksom, att vi, Jag gillar inte Western, men alltså Red Dead Redemption är helt fantastiskt. Och Ja, det... Alltså, det var en så det är levande det och, värld också. Det är en så levande värld. Alltså det, det kändes som ja, all, alla som, som var de, de, de, de skulle vara. Ja, och det det, tyck, det som man lyckades bäst i det spet med mitt tycke, utöver karaktärerna då det är att binda platser alltså olika geografiska punkter till olika liksom tonala förändringar typ att du red in någonstans. Jag glömmer aldrig när man kommer till Mexiko första gången och så kommer José González låt igång ni vet inte mm. jag menar va? Den stränga, ja, han bara liksom plinkar på den här stränglåten och bara sjunga alltså Alltså det är gå när jag hör, slår på den. Du vet, och jag kan höra det i början när man hör det den här. Eh, alltså, du får bara slå på typ, soundtracket. Och du vet, jag blundar och ser var den plats. Jag kommer ihåg allt. Mm. Och det där är så jäkligt effektfullt. Det är typ som att, att, att höra någonting, alltså musik är ju så mycket mer starkare än bilder. Mm. Eh, och att kunna binda musiken till. Ett minne där du liksom inte bara sett något utan du har interagerat med någonting, du har skjutit de här gubbarna det här hände, ditton och datan, det förändrades, du kommer över till Mexiko Jag har aldrig upplevt ett spel som har gjort det bättre än Red Dead Redemption och i Open World-spel är det så viktigt för det är så många som gör Open World-spel idag och jag, jag sitter och spelar Mafia 3 just nu och jag känner bara att jag bryr mig inte att strunt om den här världen. Jag känner ingen skillnad när jag åker till ställen till dittan och dattan. Det är varken vackert för ögat i tycker och Det är varken liksom tonal... Det förändras ingenting Nej. egentligen. Denna gången har jag tyckt att det är snyggt. Det typ att man är i en hyfsat stängd upplevelse på Mardi Gras och springer runt. Men alltså, det är så många som gör på uppmordspel men inte lyckas skapa en värld som man verkligen uppskattar och känner att det här är en värld jag tror ja, det, det, på. Den, det här är en värld jag kan leva i. Det är som lyckas på senare tid. Ja, de... Det, ja. Men där tycker jag de saknade gameplayet, det var inte roligt på samma nivå i mitt nej, tycke nej, men alltså, Jag, jag menar men alltså, alltså, som en värld som ändå var eh, levande och innehållsrik Den och, i alltag bättre än Red Dead då måste jag säga eh, Men eh, eh, Vad säger du Raga Red Dead är också någonting du är superpumpad för Ja, ja, ja. Jag älskar första Redden. Tycker det är asnice. Jag vill inte ha en uppföljare jättelänge. Trailer var helt meningslös. Att de mutade den två dagar innan. Oh, vi ska ut och en trailer som inte visade någonting förutom att man har miljö, Vilket jag säger att då kommer spelet tidigast våren 2018. Den så. kommer fortfarande. Ja, ja, om du kollar om GTA marknadsfördes. Så mm, som också det. blev försenat. GTA blev också försenat. ja. Så jag tippar på att de hade, de haft, de hade inte, inte mer att visa kände jag. Jag kände bara att det kändes helt mer så att visa upp några men miljöer. Detta var och en trailer som skulle visas tidigare. Denna sku ja, alltså det, nej, Den. Men, alltså, de gick ut så här: Red Dead Red Dead Redemption kommer. Visst, det hade direkt så. Men ja, trailern kommer torsdag. Och det var liksom var det 30 sekunder, 40 sekunder. 1.06. Mm, 1.03 mm, va? Ja, ja. 1.26 tror jag, jag på. Som inte visar någonting. Jag tycker bara det var, det var ett antiklimax. Det var helt meningslöst. Det hade rätt med att säga att det men då, du blir inte lika knäsvag som och Jag är på slutet när hästarna sprang iväg. man kände bara, oh det här, det här kommer nog bli jävligt bra. Ja, men, alltså det hade jag inte behövt visa. Det är helt det är också sånt. Jag, jag känner bara att ja, de ville ha någonting att visa upp. De visade upp lite miljöer de har jobbat med. Det är typ det och, och lite sådär. Men för mig, det, det känns bara som att det, det är långt kvar innan de ens har kom, fått upp ett spel av det. Men Följer de samma För att de har då det äh, långt alltså, de, de hållit på i sex år med detta nu. Um, okay. eh, så det är också San Diego. Har de sagt det eller? Det är också San Diego som har hållit på, men de har inte gjort någonting förutom hjälpte till med lite, jag Så detta är det de har hållit på med sen eh, förra spelet. Okej. Okay. Ja, för mig ser det mer ut som att, ja det kommer, men, mm, jag, men jag tror inte det kommer för 2018. Jag, jag, jag, jag tippar på det. Ja. Jag, jag, jag köper mina hunches. Du, du gör det. Jag skulle bara lägga in förklaring till varför. Eh, ah. ro, ro, som Rockstar historiskt sett och utan spelet, vi har fått t först. Sen går det några månader. Sen får vi eh, gameplay-trailer. Eh, inte ingame, utan story-trailer. Och sen precis en månad eller några veckor innan det så får vi första gameplay-trailern. Så jag med GTA så har de garanterat att jag är här också. Grejen är att Rockstar inte har någon trailer överhuvudtaget. De bara säger att detta spel kommer här förboka. Och alla kommer förboka. Det är det jag menar. Trailer var ju onödigt. Det kändes bara som att alla hypade jättemycket. Och det blir liksom ingenting. Det var ju bara några miljöer. För mig är det på en bekräftelse på att it's real. Och jag får en tonal uppfattning vad det är. Alltså, vi ser att okej okay, det är västen, vi ser det är områdena. lite innan. Ja, precis. Vi får en uppfattning om vart det befinner sig i tiden. Jag kollar en video. Det ser ut som att det är typ strax innan Marstons era de vill liksom visa en häst och vagn som känns lite mer rugged, vi ser inga bilar um, ja, det var lite saker han gick in på i videon men, men det ser ut som det är en prequel typ men sen om det är relaterat eller inte ja, det ju, de skrev ju ingen... The Heartland så det är antagligen en annan sort, så jag tror inte att det ligger ner vid gränsen, där, utan jag tror det är mer Nej. någon annan men just att det är en prequel rent alltså, typ era det en... mm. för i, i, vad heter det, i, slut, i uh, slutet av spelet eller i spelet egentligen överlag så är det ju liksom vi är i slutet av Villa väster mm. verkligen, det är liksom vi bara får bilar och grejer mm. så att där borde du nästan komma in på första världskriget under det gått längre fram mm. uh, hur som helst så ja, alltså för mig var det bara skönt att se det existerar alltså det har vi ju fattat hela tiden ett spel från en sån stor utvecklare ja, som säljer så bra och får ett stort brand som alla bara ut vad jag vill ha det jag vill ha det jag vill ha en remaster jag vill ha ett nytt spel och så vidare då gör man ett nytt spel uh, för mig var det bara skönt att se det här är vad det är så här utspelar sig så här kommer miljön ungefär att se ut det var mer en fingervisning. Jag, jag fick... vet, det är Rockstar, vi kommer så få ett bra vi... spel. De har så bra track record idag. Ja, så fick vi fokuset på just det här äh, gäng, äh, gänget äh, som jag antar att du är del av, de här sju personerna. Och om vi, om vi kollar hur de gör med GTA så jag skulle inte bli förvånad om vi får äh, mer än en äh, spelbar karaktär, precis som i GTA. Jag tror inte vi får, jag inte jag tror stycken. Att vi får sju stycken. Men i alla fall äh, tre totalt, eller två. Äh, av i det här gänget. Ja. Eller så är de så sneaky så att de har eh, gör det på något sätt att du har eh, två, eh, en, en av det här gänget som kanske du har en indian också. Eh, eller någonting helt annat wacko. Jag har velat se antingen att du ska jaga de här eller någonting. Att det här är liksom några som du efter. Att du kanske är en no, något helt annat. Ja det är inte säkert att, det, att du är, är... är dem. Det kan vara de som är spelets eh, Exakt. Boba. Ja, eller att, eh, eller att du spelar som två stycken och den, de typ blir någon intern konflikt och du liksom får se två olika sidor. N någonting. Jag, jag tror man kommer fortsätta med att ha mer än en karaktär för det gjorde man så jäkla coolt. Det funkar perfekt um, i GTA Ja, och... och uh, Ja, jag hoppas att de inte surprisar med att de bygger vidare på det på något sätt. För det, det gav en väldigt häftig dimension som jag inte upplevt i något spel hittills och det är ingen som har lyckats kopiera det bra. Eller... Jo, men sen när den där lilla, lilla eh, där de berättade eller där man fick voice-over i trailern så fick jag lite känsla att det är någon sån här revenge-grej. Eh, om så då han stod eh, vad säger han står bakifrån och det som brinner, så brinner det framför honom. Och sen någonting when det look back- eh, Run, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa Om uh, de kommer upp det Så jag trodde att åt det hållet Någonting händer så Går du ut på en uh, uh, Revenge spree uh, Leta upp dem som är ansvariga På någon vänster ja, vad, vad det än uh, blir det, det är Rockstar det är, Nu är det officiellt Jag är bara glad mm. Uh, lite besviken om att spela på PC Men hey, whatever Det kommer ett eller ett, ett och ett halvt år Eller två år senare Och så gör de en ja, dubbelmacka Och köpte konsol GTA, GTA 5 uh, Fick inte PC utan att spela på så långt senare att det skulle komma Nej, det hade väl kanske mer att göra också Att det var exakt slut på en konsolgeneration Och det hade blivit för stor skillnad på portarna Men hur som helst det like eh, Jag kommer spela det här var jag inte, Alltså jag kommer spela det på konsol Om det är det första man kan göra Och sen kommer jag säkert också spela på PC efteråt De men... kommer garanterat släppa ja, PC I ju... tanke de gjorde med GTA 5 Och hur mycket de uh, säljer det Alltså, de printar ja, i pengar Det är lite fult bara mot PC-spel de inte har det där dag ett kanske Men hej, de, de har nog räknat ut att vi tjänar mer på att så här eh, sen, sen en grej som inte var med i trailern Som vi vet kommer är ju Red Dead Online Precis som du gör med GTA, med GTA Online. Ja. Och alltså, vi vet, alltså, visst det tog, to, tog något år innan GTA Online kom, kickade igång. Men när vi fick heist till GTA Online, då är det. Kan du tänka alltså Red Dead, alltså, alltså bankrån, tågrån, allt sånt med en har polare. Det är alltså, ja. man får ju ja, gå de, de ser ju mycket pengar. De vet, de, nu, nu har de lärt sig vad som funkar och inte funkar, vad man ska ha därifrån början och inte och de ser mycket alltså de har ju tjänat så kopiösa summor, alltså på de, de, de jag läste någonstans. är det inte typ en halv biljon för bara, för bara multiplayer i form av de här shark cardsen mm. en halv biljon, alltså, de, de alltså det, är någon det är Det sån idiotsumma Red Dead hade redan, första Red Dead hade fruktansvärt bra multiplayer jag verkligen älskade för sin tid var den ja. riktigt bra och, och sen ser vi då vad de har gjort med GTA Online och vad du då kan göra med Alltså det är näst alltså stackas de som har tänkt släppa spel eh, hösten 2017 om GTA kommer eller Red Dead kommer då då kan ju bara sluta, de kan bara flytta sina lite, spel. Alltså. Eh, <laughs> ja. eh, men eh, vad, vad tycker ni om namnet då? Det var ju många som blev sura för att bara, men ska inte ge att Redemption varför kör man den titeln brand recognition ja, Red Dead Redemption har blivit för stort för inte helt Men sen, sen, med Och sen samtidigt så i och med att de sätter Red 2 som båda var någon taj in till första spelet på någon vänster. Fast jag menar. De, ja, hade, väl de hade kunnat ha ta det li lika väl som det här gamla ryktet uh, med Red Dead Revolution. Men det är nog lite som du säger att de, de har brand recognition i Red Dead Redemption. Och så sätter man ett tvåa därefter där efter så vet alla vad det är. Ja, anledningen för att detta Assassin's Creed Black Flag är ju för att hej har vi Assassin's Creed i texten kommer vi sälja bättre. Mm. Har vi Red Dead Redemption i texten kommer vi sälja bättre för att det är så folk känner till mm. serien. Eh, sen att det är det andra eller tredje spelet Som får fotfäste med en titel Spelar ingen roll, kommer det sälja bättre Då kör vi så mm. Mm. Roger, har du några sista tankar? Nej, jag var pepp, det ska bli skitkul och, och, Spelade 2018 så, okay. Ja, precis det, <laughs> Ni hörde det här först Jag, jag, har, haft, jag, jag, har, jag har två av två på scenen, Så att ni borde lita på mig Jag bara säger det mm. Mm. Men nej, jag är jättepepp på det Det ska bli jättekul jag bara, som sagt, eh, det, det värsta är att det är ja. ett år till, minst Det är mm. det enda som är det... Du vet Jag, jag, jag tänker en... ett år, fattig, jag får en glädje när jag tänker på det alltså, jag, jag vill inte tycka, åh vad jobbigt jag tänker bara, alltså, vi sitter här nog om tolv månader Och spelar Red Dead mm. 2 alltså, Jag är mm. jävla vete, glad jag på att precis. tänka på det uh, Då kommer vi få två stycken Masterhunt <laughs> uh, Open World-spel i samma tidsram För vi får Assassin's Creed nästa då Oh. Det, alltså, det ska bli väldigt intressant att se hur Ubisoft hanterar när de släpper Assassin's Creed Som historiskt alltid har kommit i slutet på oktober Jag lovar, det, det var säkert lagt ut förbokning också redan Va? På, <laughs> på, på spelet På Red Dead? Ja, det är klart du kan jag. Ja, det, är göra så idiotiskt. Ska, det är klart kan jag kan boka Red Dead redan nu. Ja, men det är så idiotiskt. Alltså jag, det är så, man ska inte varför förboka liksom? Alltså jag, jag, jag kommer inte att lägga en förbok på från han collector's edition. Alltså jag ser ingen anledning att förboka en standardutgåva för den kommer aldrig uta slut. Nej, köp, köp, jag, jag, jag, absolut. Den är digitalt heller. Nej, precis. Köp, köp jag en, alltså, köper jag en köper jag en standardutgåva idag så köper jag den digitalt. Det finns mm. ingen anledning till att köpa den fysiskt. Alltså, jag, jag förstår, jag är samlade Absolut, men som de gör liksom, på PSN Ja, förbokade nu liksom Till exempel, eller på Xbox Live Att man går in och förbokar digitalt spel Det är liksom mm. Och så då, sen blir man bara syn när det släpptes det ska Men där, där, där fanns en, rage, en liten kul vi lägger ner här Jag, jag förbokade ju direkt under Precis efter Ubisoft presskonferens South Park Fractured Battle Digitalt på amerikanska PSN Bara för att kunna spela Sticker Truth igen, för man fick ju den som förbokningsgrej, den när porten ja. och nu när det visar sig att spelet är blev senat till tidigt nästa år, då Fraction Battle, så fick jag mejl från PSN som sa hej det här spelet är för senat, vill du avboka din bokning så länge? Så ja, jag avbokade och fick tillbaka mina 60 dollar och eller, bokade ett annat spel så länge Det är ändå rätt schysst mm, Vad du med spelet du, de tog tillbaka spelet också? Ja, men jag har ju redan pratat om det, så jag bryr mig inte så jättemycket. <laughs> okay. Men det, ändå, det var ändå en schysst grej. Att de säger att spelet var för senare tre månader, så fick man, kunde man, fick man tillbaka sin, det man hade lagt ut för bokningen. Ja, men där är det är en god förbokning Förbokar redan från Red, två Red, Red, 2, så får ni första spelet här. Remaster. Direkt, spelare. Ha, hade, de lagt, no. hade de lagt upp detta nu? Uh, kanske inte nu, men inom, inom hyfsad tid. Att bokar du Red Dead Redemption 2 digitalt och du får en portning av första Red Dead. Alltså, herregud, jag vill, vill inte ens veta hur mycket bokningar de kommer att få. Mm. Det hade kan ju till och med jag förbokat. bokat, just för att då får man någonting för. Precis. Det. Alltså, det, nu, det, det, det är så. Det är Way to Go. Liksom. Nu, nu kan du ju redan spela Red Dead på bakkompatibiliteten på Xbox One, men alla har inte Xbox One. Det är ju de som spelar nej. på eh, PlayStation också. Mm. Men alltså problemet med det vad jag läste läst om är att koden i det spelet är total trash, speciellt den på PS3. Och, ja, ja men jag... för, alltså, Emulering är en sak, men att porta och gå in och bara gaska till koden och anpassa den. Från vad jag har läst i artiklar och hit och dit information på nätet så det var ju total kaos med det spelet rätt nära inför launch. Och så lyckades man på ja, men det, dark det, det magic. Det var liksom. hyfsad kaos när det släpptes också kan jag säga. Jag, jag, ja, jag, men, sp jag men, spelade liksom... som tur var på 360 Men jag har sett eh, PS, eh, folk som spelat på PS3 Och det var inte roligt det var Nej alltså 360-versionen var verkligen versionen det var ju både 7, äh, 720p och Anti-Aliasing Och det såg riktigt än, bra ut Nästan 9 ni, av 10 Open World-spel var bättre på 360 än, än ps 3 hade väl mycket att göra med CPU kan jag tänka. Det måste nej. vara till det. Alla, det hela senare vi ser jag bättre på 360. Många av JPG ja. som var bättre så. Uh... Speciellt de tidiga spelen. Ja. Det minskade, gapet minskade i slutbara men det, då spelar det inte stor roll nej. egentligen. Då hade liksom, man redan satt en standard. Så att, uh... Men uh, nej, det var, en, det var ändå en hyfsat trevlig dag inom loppet av en timme så fick vi både gilla NS nu. Det är bara bytet ut exit mot ett S, ju. Mm, NS. NS det, ja, det blev bra. Får jag tacka min gamla chef chefreaktör som sa detta, Alexander Rosberg. ja, nej, men det, det blev nästan som säger NS också. Så att, det, ja, men det. Fan, det känns, det, känns lite bättre. Vi, vi godkänner den. Den får vår quality seal approval um, Jag switcher på det. <laughs> du switcher på det, ja. Nej, uh, nej men. Uh, jag ska säga, näst, Nästa avsnitt blir också en, en, en specialare. Eh, det blir VHS. Jag har redan och håller på redan eh, jobssamma med VHS. Eh, vår reception har blivit något försenat på grund av sjukdomar och, och liknande. Det ska, ska komma upp efter, precis efter eh, det här kom upp. Sen ska Råget ta över kittet nästa vecka. Och han skulle ha en, vad var du sa, du skulle ha VHS-fest i en vecka. VHS-party. VHS-party, ja. ja. ja, tänkte jag. Jag har bjudit hem ska några, vi har, hitta ska några ha... kompisar så vi ska, de ska få prova det. Men det är ju, alltså, om du ska ha en riktig VR-fest så ska ni ha fest inne i VR. För nu har du det utanför så det blir väldigt paradoxalt. Ja, vi får jobba på det helt enkelt. Jag får, jag, jag, får, jag, jag, jag får jobba på titeln. Ja. Ja, det ska bli kul att prova i alla fall. Ja, eh, och eh, så då kommer jag och Roger sitta och eh, gå igenom vad som har varit bra och mindre bra och den biten och få lyft och ställa en massa roliga frågor. Um, eller ska jag walk over? Uh, ja, det kan för jag också. Uh. Det beror på, vad, jag känner att jag kommer att se som ett få när jag bara sitter där. Jag kommer det att undra det... bara undra, hur är skärmen ja. egentligen? Det är så jävla men, bra, hur är framöver? Men, men det är bara? ju en ljudpodcast så det tror inte folk kommer att se det ändå. Nej, det, det är sant. Om vi inte lägger in en bild på det. Vi kan ta en bild på min katt. Vi kan ta en bild på katten ja. Men ja, men VR-headset på sig. Åh, Ja, ja nej, snälla. Nej, nej, snälla, nej. Vi, tar, vi tar en bild på Winston och så sätter vi på ett VR-headset där som omslagsbild. Snälla, alltså den kommer få så mycket like som ja, samla ja, på Ja, already. men det är bara för att det är en katt. Okay. Ja, precis. <laughs> uh, internet magic. Ja, menar everything with cats gets awesome. Mm, exakt. Uh, nej jag, jag har fortfarande inte tagit en via selfie än. att jag, jag, jag vågar göra. Ehm Väger du och selfies? Via-selfie. Jag kommer göra det. Hade. Det är det första jag kommer göra. Det, kom <laughs> det är bra. Följ. Mm. Roger, vad kan vi följa dig på Instagram för att se selfies? Ja, ah, det gamepappan. <laughs> det är bra. Du har ju över 2000 posts, va? Ja. Right. Jag kommer ihåg när du en video att du tackade Gud bland annat. Ja. Det var fint. Det var fint. Står jag, står jag för? <laughs> du står för också. Ja. Det var ju bra. Ja, ja, men, nej, men om eh, två veckor så blir eh, det väldigt mycket VR-snack. Och eh, nu är vi, vi är inne i den här eh, delen på året där det inte bara regnar katt och hundar utan en jävla massa spel också. Eh, Mafia 3-recension har precis gått upp. Vi har XCOM-recension på väg. Vi har eh, eh, Battlefield släpptes igår. Vi har fortfarande fått en recension av EA. Vi har med Titanfall släpps snart. Eh, Call of Duty släpps snart. Alltså vi snackar inom veckor va? Och... Alltså det här är ju verkligen multiplayer-spelens år. Vi har Overwatch, vi har Battlefield, vi har Titanfall, vi har... Ja, och så vidare. Sen har jag en liten godning. Jag kan, tyvärr kan inte kommentera mer, mycket mer om titeln. men en recension som går upp på måndag eller tisdag tror jag det var. World of Final Fantasy. Och... Nej, mm. nej. Vi, vi går vidare innan jag säger för mycket och får PR-folket på mig. Oj, oj, uh, oj, oj. oj. Hamna i finket ja. och grejer. <laughs> alltså, ja. Eh, nej, vi bunkar in där. <laughs> <laughs> <laughs> men det är det som är på väg i alla fall. Eh, och sen är det snart eh, Halloween och påskar. så men jul och... This is Halloween. <laughs> men, nej, men om två veckor så blir det via-snack. Eh, om inte Roger... Eh, Fastnar i den virtuella bilden? Ja, Kräks kommer jag kanske göra, det får vi se. <skratt> ja, du är rätt känslig. För ja, jag är jättekänslig. Jag kan titta på en bild. Oh, alltså. Snälla Men du kör Men hur känslig är du snälla. för åksjuk och sjuksköterska? Ah, sjuk ja, jag blir åksjuk på jag sätter mig i en bil. Seriöst alltså? så? Uh, ja. ja. Då, ja rest jag in jag kan inte åka buss överhuvudtaget för då är jag jätteoråklig. Han ta handtagen bort den från redaktionerna så alltså, vi får föra den här bilden. då, är där, vi, vis då, då är där vissa spel jag skulle säga att du inte ska röra. Mm. Nej, jag, jag ska prova dem om vilket fall. Jag vill bara känna Så jag, jag måste ju känna hur det känns, liksom. Eh, ska du göra det för klicksen eller? No, no. Jag, jag gör mig pliktet helt enkelt. Jag måste ju... Take one for the team. Ja, eh, du får jag, jag har testat de flesta spelen som vi fick. vi fick. Jag fick väl runt 20 titlar och sånt. Och där, alltså... vi är ju väldigt individuellt. Men vi, vi går in på allt det i nästa avsnitt. Han blir det alldeles för långt daget. Så helt enkelt, om vill ni veta mer om VR så om två veckor. Och fram till dess så får ni spela Battlefield och Mafia och allt annat. Så, så hörs vi helt enkelt. Ha det bra. Hej.